reklám következik. Az EMTV.hu és a Vote51 Gamer Bar bemutatja az űrszekerek második közösség találkozóját. Június 30-án szombaton délután 4 órától. Ez alkalommal, még több programmal. Ismét közösen beszélgettünk a Star Trek sorozatok magyar hangjaival, dr. Vince Miklós fizikus pedig könnyed és szórakoztató formában hozza közelbe a Gene Roddenberry által megálmodott univerzum technológiájának tudományos hátterét. A találkozót ezúttal és zárjuk, melyben értékes nyereményekért mérheted össze a többiekkel, Star Trek témakörben. Tehát az időpont június 30, szombat, a helyszín pedig a World 51 Gamer Bar Budapesten, a hatodik kerületben az Ó utca 51 szám alatt. Néhány percre az oktogontól. A részletekért keresd az eseményt Facebookon. Az űrszekerek második közösség találkozójának kiemelt partnere az emtv.hu és a volt 51 Gamer Bar. Együttműködő partnerünk a Direct DAB Synchron Studio és a Denze FM. Reklámot hallhattatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Impulzus podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév. köszöntünk minden kedves impulzus hallgatót az igazság írtó gépről fogunk beszélni a 32. adásunkban, de előtte szokásunkhoz híven, végig megyünk a heti aktualitásokon és eseményeken. Hát először is kezdjük Robben curtiss aki Szávik hadnagyot alakította, miután Kerszty Elli kikerült a stábból, és ő alakította a harmadik és a negyedik mozifilmbe is Szávik hadnagyot, a Félig Romulán, Félig Vulkáni tisztet. A másik, aki pont most, június 16-án ünnepül születésnapját, az John Cho, azaz a Kelvin filmekből szuló istenértesült itt sokáig, a harmadik pedig Felicia Bell, aki nem más, mint Tiszkó kapitánynak a elhunyt felesége, azaz Jennifer Cisco karakterének az alakítója. Isten éltesse őket még nagyon sokáig! A Star Trek Discovery showrunnerjei Gretchen J. Berg és Aaron Harberts egész egyszerűen dobbantottak a showból méghozzá a második évad forgatásának, illetve készítésének a kellős közepén távoztak. Hát ez már önmagában is azt feltételezi, hogy itt valami nincsen rendben, és itt több forrás és beszámoló arról szólt, hogy bizony egy nagyon nyomasztó munkakörülmény alakult ki itt, a, itt az írószobában. Bizonyos stáb tagoknak az elmondása alapján itt a íróasztal fölött áthajolva, káromkodva lettek leüvöltve bizonyos írók. Aaron Harberts egyesek szerint mindenképpen megakadályozta azt, hogy, hogy ezek a panaszok eljussanak Alex Kurzmanhoz, és mindenképpen ezt egy belső ügyként szerette volna kezelni, szóval egy ilyen nagyon toxikus légkör alakult ki itt a, itt a kreatív csapatban. Hát ez azért elég irányomja a Discovery minőségére a, a bélyeget. Most és nem csak arra kell gondolni, hogy mit művelt itt állítólagosan ez a két showrunner, de ugye folyamatosan látjuk, hogy itt problémák vannak, biztos, hogy nem véletlenül távozott Brian Fuller se, láttunk még egy-két embert, aki dobbantott innen, és a CBS hiába nagyvonalú a határidőkkel, minthogyha valahogy egy kicsit el lenne átkozva ez az egész projekt, és nem, nem tudna úgy kibontakozni, mint ahogyan azt a, azt a Star Trek megérdemelni. Többen azt mondják, hogy ez nagyon jót fog tenni lenni, innentől kezdve a sorozatnak, hiszen ezek a feszültséggyűjtő pontok kikerültek a műsorból. Én ezzel kapcsolatban is skeptikus vagyok. Itt tulajdonképpen egy pauzamot tudnék állítani, hogy azért emlékezünk a Zsivány Egyesnél is voltak elég komoly problémák, hogy tényleg ott is arról hallottunk, hogy ott, ott is voltak nagy viták, meg rengeteg életet újra kellett forgatni, hát. Az abban, hogy így nem látunk bele tényleg így konkrétan, hogy mik történnek. Hát ha a feszültség végre megszűnne, nyugat körülmények között tudnák forgatni, akkor, akkor tényleg lehetne belőle egy nagyon jó sorozat. Hogy tényleg a gyermekbetegségeket most már tényleg ki kellene nőni, és nem a belső intrikákra kellene figyelni, hanem akkor igen, tényleg csináljunk egy jó sorozat. Tényleg, és akkor nem is lenne baj. Hát mondom egyelőre legyünk optimisták, majd a második évadot, hogyha végignéztük, akkor majd, Tudunk véleményt mondani, hogy tényleg jó lett-e, vagy nem. Mert tényleg sokáig vártunk már tényleg erre, hogy legyen egy prodemberi idővonalon játszódó sorozat. Nem most kellene ezt elrontani, tényleg, hogy annyi energiát beleöltek, meg anyagiakat is, hogy ne ilyen apróságokon csusszon el az egész. Én remélem, hogy jó dolog sül ki ebből. Nem kell megérni az ilyen soranerváltásoktól. Tehát gyakorlatilag majdnem minden széria, főleg amelyik hosszú távon működni szeretett volna, túlesett hasonlón. Persze most megérthetünk, hogy ez szinte már tömeges elbocsátás, hiszen gyakorlatilag három főről van szó, akiba bagocsmannal együtt, akinek egyébként hát voltak éppen ő rajta is volt egy olyan felelősség, hogy gyakorlatilag ott voltak az anyagi ügyek, ami egy, szerintem az a fontosabbok. Nagyon sokszor van ugyanis az, hogy az ilyen kreatív vagy éppen személyes differenciákat, a stúdió magán belül elintézi. Ugye itt Lázsd, a Harbersnek a magatartása és erre ment ki, hogy olyan modorban vezette mondjuk a írószobának a megbeszéléseit, ami nem volt megengedhető, de sajnos Hollywoodban megvan a gyakorlat arra, hogy ezeket a szőnyeg alá annak érdekében, hogy tényleg működjön -e a produkció. De ez manapság megjelen a nehezebb a MeToo jelenséget, ahol egyre kevésbé lehet szemellenzősen viselkedni ilyen személyes visszaélésekkel kapcsolatban. Tehát, hogy érzi magát, és nyilván belegondolunk ebbe, hogy egy kreatív, Munkát követőünk meg valakitől, egy írótól és egy együttműködést, akkor ott pláne, hogy nagyon erős motiváció kell. Tehát ezek az emberek nagyon nagy tárrel vannak kitéve. Tehát, itt, ha rosszul működik, és ilyen soródások vannak, és tényleg ilyen hang. Nem, tehát ma már egy gyártósoron sem működhet úgy, hogy, hogy a művezető lesz így a, a, a, az ott. Dolgozót. Visszatérve az anyagiakra, tehát szerintem ilyen drasztikus változást inkább az anyagiak indokolnak, ugye itt az első részszer elszállt a költségvetés, és itt a szébieszagot, hogy ugye Kutatkezők közül nem tudják uralni majd akár a költségvetést, akár az íróstábot, és szerintem azért hozták meg ezt a döntést. De én szerintem nem kell ilyen mértékben, tehát nem kell pánikba esni, mert ott van például az Alex Kurcman, aki eddig is jelen volt, és folyamatosan jelen volt, és én azért még az ő nevét én mindig garanciának tartom, tehát ő elég régóta, az jó húsz éve benne van a sorozat és gyártásban, főleg akár ebben a műfajban is, statric is már egy ideje. Érdekes módon, hogy összeköti az új generációs neket itt az új sorozattal. Ő jelent garanciát, tehát tudok én olyan Alex Kuszmann soroztat, ahol ugye elromlott a színvonal is eljutottunk az elkaszállásig. Sőt, Alex Kuszmannak is meglepően sok sorozat el lett kaszálva, de ez sem jelent semmit. Tehát a, igenis, a Discovery is lehet, hogy el lesz kaszálva, és lehet, hogy miatt. És lehet, hogy volt két évad. Ezt simán meglepett a manapság, mert egyszerűen semmire nincs garancia. Egy Netflixnél sem, egy, akár egy ilyen komoly projektnél, mint a Star Trek Discovery, ahol a Netflix és a CBS dolgozik együtt anyagilag közösen. Tehát nincs garancia, de nem biztos, hogy emberi a múlik ez. Tehát jönnek új emberek, vannak friss emberek, akik képesek alkotni. Ha megnézik itt az íróstábot, rengeteg új embert hoztak be, vagy önök, akik nem dolgoznak. Hoztak annyira intenzíven, akár a regben plánát. Itt a, a J. Berg és a Iron Hárberc font ilyenek voltak, és egy kicsit féltünk is térünk. Amúgy a úgy szóván maga biztosak, meg egyébként meg ugye több többször láttuk őket személyesen felé, de hogy ott nem igazán érződött rajtuk, hogy ők olyan vehemens személyek lennének. Talán ők is pánik szerűen érezték, hogy, hogy a pénz, lehet, hogy vissza kell fogni az írókat. Vagy tehát biztos, hogy ennek megvan a belső története, ami lehet, hogy nem is kell, hogy minket érdekeljen. Ugye itt a stáket hoztat fel Attila, ott is ilyen pánikszerű hangulat, hogy rendezőváltás, meg majd a Kennedy is elmegy, meg tehát ott is ez a... Nekem ez már teljesen olyan, hogy a farok effektus, hogy lassan már tényleg a fanok meg a rajongók mondják meg, hogy ez a showrunner jó, ez a producer jó, ez a stáb jó, ez a rendező jó, és sorba jön neki akár rendezőknek, és ezek a szabadkozó, hogy ezt így gondoltam, nem így gondoltam, színészek védekeznek, vagy védik meg a rendezőt, utólag nyilatkozatok hangzanak el, ugye ez, ez teljesen körbe van járva, állját, hogy a Star Trek-ben hogy teljes a azt mondanánk, hogy két évente jön egy sorozat számára film, másik két évente jön egy más tematikájú film, egy sztori, olyan azért vállalható, hogy szépségben tényleg, tehát senki nem panaszkodhat, mert egy gyakorlatilag bűrben játszódó kalancsfilmek jönnek ki. És Sátradón is valahogy itt kéne megközelítenünk, hogy, hogy él azt Átrek, egy izgalmas időszakot dolgoz fel, régi szereplőkkel, karaktereket, történeteket élesztenek újjá, ugye is itt friss írók vannak, akik nem minden esetben tudnak jól, mert következtesen és vagy beletanulnak, vagy majd itt cserélődik, akár a során, akár az író. Tehát itt volt például Kirsten Beyer, aki ugye a regények világából érkezett, és vagy 15 epizódot jegyzett is az előző évadban, tehát mindegyikben volt, ő, mint vezető író, egyike volt. De én úgy érzem, hogy pont aki a regények világából jött, nekem meg az nem túl szerencsés. Tehát a regények sosem képeztek olyan dramaturgiai színvonalat, meg történetbeli névót, mint a mondjuk egy mozifilm, vagy egy ilyen, hát tényleg minőségi sorozat. Tehát nagyon kicsit szeretvedett volt vegyes az íróstáb, de megint itt én, mint teljesen... Amatőr is laikus mondom, míg lehet, hogy ott vannak azért nagy ö, vagyok, mert hát a Zsómenoszki is írt forgatókönyvet nyilván, meg a maga a Dead is. Akkor ott van az Erikaliport, Bolyionkém, ők, ők jó párost akkor ott a Liza Rendolftól is jöttek emlékeztes sztorik. Nem tudjuk, hogy Brian Fullerrel milyen lett volna, ugye ő is, ő volt az eredeti soránál. Most le lett cserélve a múltkor elején, és ha ő lett fogva gyakorlatilag, meg erre a cserére, hogy nem lett olyan jó minőségű az első vagy nem lett olyan egységes az ezt bele lehet tudni. Pedig az a csere még előtte volt, vagy még Mondja a produkciós idő alatt. Ugye most az 5-e után majd lehet, hogy lesz egy ilyen óra, és látni fogjuk majd teszem azt a hatodik résztől, hogy ott, hú, itt más lesz, ha bár szerintem már ott jócskán meg vannak írva például a részek. Tehát már biztos, hogy ott, ott nyilvánvalóan, hiszen hónapok előtte kell forgatónk, hogy meg hogy készüljön, ugye, epizód költségvetés és részlet. Tehát én a abban reménykedek, hát nem pánikolok be, én remélem, hogy azért a másik év tól, is tovább megy ez a sorozat, és, és jó vége lesz, és az Alex Kurszmann, vagy esetleg még majd jönnek más kreatív emberek mellé, és nem mindenki az orvílos menjen át, mert az orvinak már bőven van elég jó kreatív emberei, tehát azért maradjanak a is kreatív, és, és a többieket azért irányítani tudó showrunnerek, meg producerek. Igen, a CBS az egy elég ilyen, hát egy nyugodt hangvételű közleményt adott ki, hogy nincs itt semmi látnivaló, gyakorlatilag kicseréltük a producereket, van ilyen, nem kell félni, a Discovery majd halad az előre kijelölt úton, és ez valószínűleg igaz is, de hát, uh, úgy ahogy mondott dév, hogy megvannak már a fő csapás irányok határozva. Innentől kezdve szerintem az egyes forgatókönyveknek a kidolgozásával már nem lesz baj. Az, hogy hátradőlünk és, és élvezzük a sót, hát nem nagyon tudunk mit csinálni. Ugye itt a kurcman, attól függetlenül, hogy most szeretjük, vagy nem szeretjük, nyilvánvalóan el kellett, hogy vállalja ezt az egészet. Most itt menet közben hirtelennyében, amikor borult a Billy, gondolom én nem nagyon lehetett kívülről hozni még szakembereket, úgyhogy ez ilyen szempontból egy logikus lépés volt. A jövőben bármi elképzelhető, lehet, hogy a harmadik évadban, ha lesz, akkor már jön egy teljesen új showrunner, vagy showrenderek érkeznek majd. Attilával is egyet tudok érteni abban, hogy gyakorlatilag itt bármi történhetett. Láttuk korábbi Star Trek sorozatokban is, hogy sorrenderek, producerek leintettek ötleteket gyakorlatilag íróknak úgy keresztbe a, az elképzelését. Itt most persze nem lehet tudni, hogy ténylegesen milyen volt a hang, nem? Hát, hogy többen arra panaszkodnak, hogy, hogy megengedhetetlen volt, nagyon gorombák voltak, akkor az már, az már egy másik történet, de nyilván, ahol ennyi kreatív tehetséggel megáldott ember van egy helyen, ott, ott elkerülhetetlen, hogy súrlódások vannak, ugye mindenki igyekszik érvek mentén megvédeni az ő álláspontját, igyekszik a sztorit egy kicsit a saját elképzelése szerint kanyarintani, de itt ugye mindig az a kérdés, hogy mi a határidő, mi az, ami megengedhető, mi az, ami nem. Itt óhatatlan egyébként, hogy legyen egy olyan vezető, aki, aki a végén azt tudja mondani, hogy jó, srácok, innentől kezdve ennyi, ez lesz az utolsó szó, és ezt kell csinálnunk. A kérdés az az, hogy ez, ez ugye mennyire gördülékenyen tud megtörténni, vagy, vagy mennyire fognak ebből konfliktusok keletkezni. Hát minden esetre várjuk a második évadot nagyon. egészen biztosan tudjuk, hogy bizonyos sportágak teljesen el fognak tűnni a jövőben. Vannak azonban olyan hagyományok, amik fenn fognak maradni még Roddenberry univerzumában is. Arról már nem is beszélve, hogy ahány bolygó, annyi sport, és hát itt a fél évszázados történelem során már annyi mindennel találkozhattunk, hogy egyszerűen lehetetlen számon tartani. dév mégis megpróbálta ezt, és csokorba gyűjtött egy csomó olyan sportágat, illetve a szabadidős tevékenységet, amit így említés szintjén hallottunk a különböző sorozatokban és filmekben. Hát én voltam a legjobban meglepődve, amikor felcsap a Memorial és a Wikipédiát. Majd 200 utalást találtam különböző sportágokra, akár ma is létező sport, vagy ilyen szabadidős tevékenységre, akár pedig a PIKTÉV jövőben kitalált. Ugye itt szoktuk mondani, hogy a minden ilyen univerzumnak megvan a maga jellegzetes hát szórakozási formája, tehát így a sport is megjelenik. Tehát bármely sorosztot nézünk, ilyen science fiction sorosztot, azért az embert mindig érdekli, hogy a, oké, hogy a munka ott van. De utána kikapcsódás hogyan zajlik, tehát annak a jövőbeni formája milyenek. És akkor ugye a Harry Quidditch volt az, amit többször láttunk, és tényleg közvetlen közelből ugye is nagyon jó ábrázolva átélhettük, és illetből ugye ez hiányzott azért, hogy ennyire intenzíven egy konkrét sportág jelen legyen, de elszórva aztán rengeteg ott van. Tényleg ott van a, a labdarúgás is, tényleg, illetve persze az amerikai futball, hiszen ugye ne feledjük, hogy egyesült államokban készül a sorozat, de szerencsére maga a labdarúgás is, például még az Enterpriseban is úrkoltan ott, hogy Anglia bejut a 2052-es foci VB-re, bár ott nem lesz VB, mert lehet, hogy kihagynak majd esetleg valami a harmadik világháború miatt egy-két foci VB-t. az volt érdekesebb, hogy kiderült, hogy Sportágok, már ma is vannak ugye a különböző konzolokhoz azok a vezérő eszközök, amelyek segítségével tényleg fizikai cselekvést kell végrehajtanunk, tehát komolyan testmozgás van, és azt érzékel az eszköz, és azt viszi át ugye, mint veszérlést. És a VR-sportokról meg ne is beszéljünk, amik gyakorlatilag majd azért szépen jönnek majd az a kis dömpingben. Tehát a valamilyen holopedélzeti, meg elektronikus sportág, akit például a Pétszer júgrólabda ilyen, ahol szintén ilyen elektronikus kijelzés van, vagy ilyen játéktér, bár nem teljesen holografikus, vagy ott van például a a is hasonló, akkor ez a gyorsulás, amit például a Voyager felészetén láttuk, aminek, ahol gyakorlatilag inkább ilyen célba lövő ügyességi versenyt el kell állni egy korongot, és akkor a szint vált, meg irányt is vált, például a Jane V kapitány meg 7-szer játszott ilyet, vagy a csunkaci, amit szintén a voyagerben volt látható, és holografikusan köszöníték ez egy elég brutális küzdelem. kemény fizikai sport egy küzdőtéren, zárt zártorinában zajlik, amit aztán gyakorlatilag egy ilyen zárt láncó hálózban és akkor itt a es között, a hogy Durock johnson Johnsonnal a Sziklával került szembe, aki szerintem egy korai tévés fölépéseik között volt, ő aztán vált tévés, meg mozif, ezt is, és, és aztán kezdett el énekelni, ugye, aminek nagyon örülünk. A vízilabda még ugye például Archer kapitánynál, ami nagyon jó volt látni, hogy egy tényleg ilyen és gyakorlatilag ugyanúgy zajlik, és az árcsere rajongó, és, és tehát ez, a, ez olyan meghittét teszi az egész világát, ugye az Enterprise meg a kapitányt így közel hozza van, és pólót nézi a tévével, mert különböző pedeken, meg kijelzőkön, a kíváncsi az eredményekre, tehát ez nagyon visszahozza, és nyilván, hogy ő a legközelebb áll a 20. századhoz, 20. 21. századhoz, és ő rája jól ki lehet vetíteni, a cisz nak ugye a Bézból, tehát ez, ezek nagyon jó dolgok, hogy ezek megvannak, meg, vannak, meg közel hozzák a nézőz és a, a sorozatban, a Discovery története bemutatja nekünk, hogy hogyan is rendeződik el az Alfa Kvadránsnak az erőviszonyai még az eredeti sorozat előtt, és hát ugye betekintést nyerünk ebbe a bizonyos Klingon háborúba. Attila most arra vállalkozott a héten, hogy összefoglalja ennek a háborúnak az eseményeit. Ez egyébként egy Kicsit úgy vettem észre, hogy ilyen indulatokat is kavart. Újra előjöttek azok a rajongók, akikben valamilyen sérelmet okozott a Discovery-nek a kánonhoz történő hozzáállása. Lenne véleményem, de inkább vélemény nélkül próbáltam azért a magát ezt a Klingon háborút levezetni. Jó, itt egy fehér foltot mondjuk így félig meddig el lett tüntetve, de még mindig nem tudunk mindent, mert odaig eljutottunk, hogy igen, most van egy ilyen kényszer béke, mint azt mondom a kóreai háborúta, hogy lezárták 53-54-ben, és nem tudjuk, hogy most lett-e tényleges béke, vagy nem, hogy ilyen hidegháború, bármikor forró forróháború átalakuló állapotot látunk, és most ezt, ezt a pár évet most itt valahogy át kell hidalni, hogy most mi lesz, nem tudjuk ők még így én is csak úgymond azt mondhatom, hogy a saját kutfőből próbáltam gondolkozni, hogy mi történhetett két sorozat közti időszakban mi történhetett, hogy mit láthatunk, és ezek alapján próbáltam összeállítani, hogy az eseményeket, a valószínű eseményeket természetesen fővonalakban. Meglátjuk, hogy a forgatókönyvírók azok mennyire követnek engem, vagy én mennyire sikerült megsejtenem így a lehetséges variációkat. Meglátjuk, hát a diszkovari amúgy is felkavarja tényleg az emberek kedélyeit, Ma, míg beszélünk róla, addig nincs baj. Mert akkor az azt jelenti, hogy az embereket érdekli ez a téma, hogy mi történhet mindenben, mert hát valamiről csak úgy tudunk kritizálni, ha megnézzük. Jó, van, akinek bejön, van, akinek nem, van, aki tényleg komoly kritikával, de elfogadja. A Discovery-nek az az alaptörítése nekem tetszett, hogy egy, tényleg egy fehér foltot ábrázolunk. Tehát vannak ugye ismerős nevek, ugye Kór, Pol, Kolot, tehát ugye olyan ma is, tehát ugye ezzel a reform, illetve a hagyományokhoz való ragaszkodással, és ugye, itt az egész, tehát amit ugye fölépítettek ott Tökökökben, meg a szarkofák környékén, az olyan nagy vonalul kiindult, indult. És ott egy kicsit sajnálom, hogy ott nem lett olyan következtesen ez továbbíve. Tehát még mindig azon a véleményen vagyok, hogy a Tükronőerszámot kellett volna kihagyni, áttenni a másik. Évadra. Továbbvinni, ha még lehetett volna, lehet, hogy nem tudták megnyerni, ugye, megszerezni ugye például két évadra a Jason AXX-et, pedig aztán úgy jól lett volna két évadig föntartani ezt a feszültséget, hogy kicsoda, micsoda honnan jött, egy csomó utolás még bele lehet volna tenni. De félre, Kapitányt és Lorkát, mert igazából teljességgel az a háborúra berendezkedett hajó. A fejlesztést, a Lorkának a motivációját az alá vetjük alá, tehát mindent kiszolgál, mindent a, a háborút szolgáljuk ki, és ez nagyon jó lett volna tovább visszük, és nincs az a megszakítás, ami ugye volt az, az ősziszünet, meg volt a párhuzamosan övező, a, a többörönyövező. Bár az jó kis kontraszt volt, hogy ott ugye a Klingonok is együtt tudnak dolgozni más federációs fajokkal, hogy ugye a, a más fajokkal a, a, a, a birodalom ellen, tehát ha ez tovább lett volna is nem olyan hirtelen van lezárva, mint ugye abban a részben, ahol ugye az évadzáró vagy a fél évadzáró részben, ahol halt megölik, és, és ugye a spóraugrásokkal ugye felderítjük a klingonoknak az átszázását. Tehát a Fafook világából is lett volna ugye valami frekvenciával az felderítése, ugye az is megszakadt. Tehát volt egy csomó szál, amit ugye szépen folyamatosan tovább és nem úgy egy nagy 9 hónapos ugrás, hogy most akkor megint a klingonok felülkerekednek, de aztán megint egy csellem ráveszük ilyen félig meddig hidegháborúra vagy a békére. Tehát ez, ez ez valahogy valamilyen nagy évvel meg nagy lendülettel indult, ugye, jó lett volna, az tovább viszik ott a discovery mert ugye jó, a, jó az alaptéma. Tehát el is viselte volna az, hogy egy, egy egész évad egy kicsit sötétebb pont a, a háború miatt, de ugye ezt hirtelen felúrodott, mert közben láttuk, hogy hú, már a terület, vagy már is uh, itt is, ott is győzelmeskedtünk, és már nyerésre állunk, és nem volt uh, megmagyarázva. Tehát ott, ott láttuk ezt a, ugye ezt a dolgot, és mert az íróistába folyhattak, hogy ugye nem volt mindig következtesen véve, hogy most, hogy most fontos a háború egyébként a sorozatnak, meg egyáltalán ebben a korszakban. De jó volt az, az aspektus, mert a, ugye ez előre azért közölve volt, hát nem kellett volna, mert amúgy is rájöttünk volna, nem kellett volna a szemünk elé tenni. Egy ugye ez miről szól a mostani meghagyott állapotokról, amikor most nem tudunk más kultúrákat elfogadni, befogadni, és most is ilyen hidegháborúk zajnak, ugye a befogadás, az asszimiláció, tehát ezek mind-mind ilyen szórós kérdések, és ezt, ezt nagyszerűen rá lehet vinni a klingon tematikára. Ajánló következik. Együttműködő partnerünk a Denze az emtv.hu bemutatja. A következő parallaxisban. Üdvözlök mindenkit a Parallaxis 5. adásában a mikrofonnál Horváth Adam Tamás. Természetesen itt van állandó műsorvezető társam Farkas Csaba is, a műsorunkban pedig elsősorban a Földön kívüli életről beszélgetünk dr. Vince Miklós fizikussal, aki egyébként ott lesz június 30-án, szombaton az űrszekerek második közösség találkozóját, és a Parallaxis Live-ban a Star Trek fizikájáról fogunk majd értekezni. A naprendszerben például volt néhány gyanús aszteroida, az egyik például a Jim Scott által felfedezett 1991, VG nevű kisbolygó, minek pont olyan a pályája, és nagyon furcsa és hosszú távon stabil pályája van, mintha egy direkt a földet meglátogatni tervezett űrszondának lenne a pályája. De nagyon érdekes, tök jó lenne majd egyszer oda küldeni egy űrszondát, megnézni, hát ha ott az valakinek a cucca. Az űrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét keresd a parallaxis.blog.hu címen, és minden hónap első péntekén közvetlenül a médiazabálók előtt 21 órától a DanceFM műsorán. Ajánlót hallhattatok. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. írtó gép... Ezt a magyar címatást nem nagyon sikerült feldolgoznom, és amikor megnéztem az epizódnak az elejét, utána ott ráadásul, mintha azt olvasta volna föl az aktuális narrátor, hogy gonoszság írtógép, tehát nem nagyon vagyok képbe, hogy mi történt itt, talán ti majd ezt meg fogjátok tudni magyarázni, minden esetre egy őrült mászik ki egy dobozból. Már megint úgy kezdődik az aktuális epizód, hogy a transporter teremben ugye minden bonyodalom innen indul ki az eddigi részek alapján, és ezt mondhatjuk. És hát látjuk ennek az illetőnek az arc kifejezésén, hogy teljesen labilis, mentális állapotban van. Ugye itt Morgan Woodward a színész, aki ezt megjeleníti nekünk, és szerintem egészen zseniálisan csinálja, tehát minthogyha ezt a megőrült ember karakterét, ezt mit, hogyha ráöntötték volna. Természetesen itt azért egy kicsi időbe telik, mire sikerült hatást hatástalanítani a hajón és elfogni, és kiderül róla, hogy nem egy random őrült ember, akit ott kezeltek a tantaluszon, hanem ő dr. Simon van Gelder, aki ennek az intézmény vezetőjének az asszisztense volt, a tantalusz az valójában egy börtönbolygó, tehát bármi, ami a bolygóra kerül, pláne hogyha még a bolygóról kikerül akármilyen táj, csomag vagy bármi, azt azért elvileg, ismerve mondjuk a saját 21. századi világunkból kiindulva, azt szigorúan ellenőrizni kell. Ehhez képest itt nagy nyugodtan lesugároztak egy valamilyen veszélyes anyagot a bolygóra, felsugaroztak egy dobozt, amit senki nem nézett meg, hogy ez mi van benne, pedig, mint láthattuk, egy ember rejtőzött benne hát a Transporterbe elvileg, 23. századi technológiának is léteznie kéne valamilyen érzékelő rendszernek, pláne egy, egy börtönvilágon, ami kimutatja, hogyha abba az adott szállítmányba, amit felsugorraznak, abba egy ember, egy élő ember létezik. Tehát ez vagy, vagy direkt Dr. Edenson direkt hagyta, hogy elmeneküljön a úgymond a felettese, vagy valamit tényleg egy nagyon fatális hiba, mert lehet szó, mert azért a doktor ilyen felfogozott lelki állapotban, tudatzavarban, ilyen bonyolul trükköt megoldani, hogy mondjuk kijátsz magának a ennek is a biztonsági programjait, azért az nem, olyan, nem lett volna egyszerű. Most nem akarom ezzel a készítőket okolni ezzel a problémával, hogy nem gondolták végig azért mégiscsak 60-as évek közepe, amikor még ilyen biztonsági programokra azért nem gondolhattak hát pont ezért gondolkodtam el rajta, hogy többször, amikor néztem az epizódot, hogy nem lehet, hogy direkt történt ez az egész. Lehet, hogy a körköt akarták oda csábítani a bolygóra. De aztán ilyen szintű tudatosságot nem fedezek föl már az epizódban, tehát hogy nem állt össze százszázalékosan bennem sem ez az egész sztori, hogy tulajdonképpen Dr. Edemsznek mi a mit profitál ebből az egészből. Ami érdekes még egyébként, hogy megjelenik ebben a ruhában a, a Van Gelder, nyilván ez valami standard ruha, amit ott az ottani ilyen kezelt emberek hordanak, de, de nem sokban különbözik attól a piros színű gépész ruhától, amire kicseréli színű a divat, tehát, és a börtönőr meg megint másfajta ruhát, tehát alapból akkor lehetett volna látni, hogy most akkor a doki most uh, arásnak a melyik oldalánál. De viszont Adams viszont egész nyugodtan fogadja, hogy a, úgymond a főnöke csak úgy lazán úgy lelép, elszökik. Tehát valamilyen célja biztos volt Adamsnek, vagy pedig csak jóképet vágott a dologhoz, hogy na, a főnök, aki, akint tulajdonképpen kísértezett, mert nyilván helytelítette valamit, Edemsnek valamilyen stiklijét, vagy a kísérleteit ezzel a gonoszságítógéppel, Adams valamit rögtönözhetett. Akár. De ezt most már úgymond nem tudhatjuk meg. Ha nem is volt tudatos manipuláció, Adams utána már kénytelen volt rögtönözni, és ezért kellett elkapni a körköt is, mert egy komoly vizsgálatot nem állt volna ki, így se úgy se, ha, nem manipulálja a lehetséges szemtanukat. Megint egy híres epizódhoz, megemlékeztes részhez érkeztünk, és nem is egyszer emlegettük már ezt a részt, például egy, mint a Discovery-i beszélőn is, de azt majd esetleg később megemlítjük, hogy miért. Nekem rögtön az epizód címe, amelyik feltűnik, és sokáig vakartam a fejemet, hogy ez a dagger of the mind, ez mit is jelent. Nyilván itt a mind, ugye az elme, és ugye itt, ugye itt az elmének a manipulációjáról van szó, bár nagyon érdekes például a német fordítás is, hogy arról már beszéltünk, hogy annak idején mi Attilával, 90 es mi az eredeti sorozatot nézni, és hát már akkor feltűntek nagybetűvel kírva a német címek, amik bizony néha nagyon furcsa fordításokat mutattak. Ennek az epizódnak a német címe, De Central Nerven Manipulátor. Talán egyik a leghosszabb német szavaknak egyáltalán, szábrek epizód címeknek. Magyarul körülbelül annyi, hogy központi idegrendszer manipulátor, és megint ellövi az epizódnak a tartalmát, amíg az angolok egy ilyen szuktilis, sejtelmes címet adtak. Eredetleg egyébként egy mappet idézetről, vagy inkább fogalomról van szó. A of the Mind kifejezés esetében a németek egyszerűen egy, megint egy ilyen snasz, gyakorlatilag az epizód főpoényját, úgy szóval egy, egy az egy belelővő címet adtak, és még ennél is érdekesebb, hogy annak idén ugye a Németországban is megjelentek lefordítva az eredeti sorozat epizódjai könyv alatt van. tehát ilyen rövid novella novelizáció formájában 20-30 oldalas formákban, és ott is megjelent ez epizód, nekem meg is van ez könyvben, és ott még ezt az epizódot úgy hivatkozzák, hogy Das ami viszont már egy zseniálisan jó kis burgolt utolás, vagyis gondolatszita, vagy rosta. Mert itt mi is történik végül is a bizonyos gondolatok, sőt, ugye emlékek lesznek rostálva, vagy megszűrve, sőt, eltüntetve, de úgy, hogy még mások is befolyással vannak, tehát olyan, mint egy rossz sebész szike, hogy kivág valamit, de közben mást is megbolygat, tehát nem jól működik ugye ez a gép. Tehát, hogy láttuk egyébként a kapcsolatáblán, hogy kb. két vagy három kapcsoló van, a hiszem, sugárintenzitás, van két fotméter, talán, és... Húsapíromítás nincsen, tehát nem csoda, hogy megbondulnak az ott lévő emberek. Megint egy olyan emblematikus epizód, ami szól megint arról, hogy hogy történik az igazságszolgáltás a jövőben. Tehát tényleg, ahogy Körk mondja, szanatóriumként kell elképzelni, ahol ugye, tehát ilyen kényelmes módon írtják ki mondjuk a kriminális hajlamokat, és meggyógyítják az elítélteket, vagy pedig ez inkább ilyen kínzó korónia, tehát tényleg egy büntetőtelepe, vagy börtön, ahol ugye illegális kísérletek is folynak, és megint felteszik a kérdést, hogy miért. Nincs komolyabb ellenőrzés egy-egy ilyen távoli kolónián, vagy éppenséggel, ahol ugye valamilyen föderációs intézmény van. Ugye a két epizóddal előbb, ugye az Androidos részben ugyanerről volt szó, ugyanaz a tematika, hogy van egy tudós, amelyik olyan késedeket folytat, amik nem egészen, felettve a Föderáció elveinek, és annak utána nézünk, de túl későn jövünk rá, hogy ott valami nagyon nem, ami nagyon nagy gáz van. És itt is például körk itt szokatlanul későn kapcsol, hát még ő maga is bepekszik majd a gépbe, tehát ez, ez, ez szokatlan ladaságról tesz, tanulságot, nem is beszél volt a transzporter kezelő, tehát nekem, én imádom ezeket a transzporthálásos jeleneteket eleve, ugye, ugye gáztransportálás történik, ilyen tartályokat hoznak fel és ugye hiba van, tehát rögtön ugye eszünkbe jut például az első mozitimnek a transzporter hibája, a rémálmainkban szokott előjönni, de hát itt csak gáztartályokkal van gond, de aztán Körk felhívja a figyelmet, hogy hát emberek, hát itt ugye egy, egy ilyen intézményből feltranszportáláskor ugye biztonsági paj, és ki kell kapcsolni, jó, azt meg is oldják, és hát megérkezik a küldemény, és az se előrzi senki. Tehát itt is küldeményeket sugárzunk fel. De ott illa a is font, hogy itt nincs, nincs olyan ellenőrzés, tehát itt simán az kéne, hogy biztonság, vagy legalábbis ott gépészek állnak ott. Oda lencse történt exekszint olyan ellenőrzés, hogy ne szakjön meg valaki, Akkor például az egyik transporter gépész a Berkeley pedig a eltűnik. Tehát ilyen módon csak a technikus maradott, hogy ez a piros karaterúás fél ember, és így nem csodő, őt meg leterítik. Le jó ez a kezdés, az im media nagyon jó, mikor az a sejtem zene van, és, és rögtön belugrunk az események közepébe, tehát ez azonnal vesz, a legjobb epizódok között van a részt tematika miatt is, meg tényleg jó kis epizód. Egyébként a Transporter szobában eredetileg a Scotty lett volna ott, csak a, a készítők hát le akarták faragni a költségeket. A James Doohannek meg hát elég nagy volt a gázsia, ezért úgy döntöttek, hogy hát erre az egy jelenetre egy, egy teljesen másik színészt hívnak. Ugye ez volt a, a Mr. berkeley játszó ember, ezért nem láthatjuk most kivételesen Scott itt a transporter teremben. Lehet, hogy a történet szerint valami dolga van neki a képházban. Egyébként egyetértek délfel ez az évadnak az egyik csúcspontja ez az epizód, bár ahogy az előbb említettem, nem nagyon ér körbe számomra a történet, és sok helyen nem találok benne rációt, de nagyon tartalmasan telik el az az idő, amit az ember a képernyő előtt tölt. Itt az elején ugye rögtön egy ilyen izgalmas szituáció kezdődik. Egy, egy üldözést látunk tulajdonképpen. Megjelenik egy másik vendégszereplő, akivel Körknek azért már van közös múltja. Azért egy bolygóra is telik, tehát látunk egy teljesen idegen környezetet. Hát most idézőjelbe teljesen idegen, mert azért valamennyire felismerhető, hogy a meglévő díszletek vannak átrendezve, de szerintem ezzel annyira nagy probléma nincsen. És tartalmasan telik el valahogy az idő. Látunk egy, egy agyegyesítést is itt a Star Először szerintem kitűnő színészi játékok vannak, tehát most, ha itt visszatérek megint a Morgan Woodwardra, az előbb már dicsértem, de nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ő mennyire teljes energia befektetéssel jeleníti meg ezt, a, ezt az őrültet. Hát itt a Memory alfa szerint olyan annyira, hogy annyira lefárasztotta őt, ez az egész szerep, hogy itt tulajdonképpen ilyen szenvedéseket kellett megjelenítenie, hogy utána egy csomó szabadságot kivett, és hogy 3-4 napig ö, otthon tartózkodott és aludt, tehát Jócskán rápihent erre az egész megbízásra. De én azt mondom, hogy megérte, mert az egyik csúcspontja az epizódnak és jó hír, hogy őt még azért fogjuk is látni a Star Trek eredeti sorozatban, tehát vissza fog térni Morgan Woodward egy másik szerepben. Érdekes a bolygó nevének a választása is, az Tantalus, tehát úgymond, azt mondhatnám, hogy a Tantalusi kínoknak a világa. És megint ez az epizód megint rávilágít arra, hogy a Föderáció mennyire egy laza szervezet, akár csillagközi szinten is. Mert láthatunk egy korábban egy másik bolygót, olyan egy tudós felfedez egy ősi civilizációt, és kénytelen Android testbe költözni, hogyha nem akar meghalni, és ott olyan kísérletekbe kezd, nem tudni, hogy most az Android test hatására vagy már eleve benne volt volt a magámnak az elméjébe, ami valószínűleg beleütközni a federációnak a szabályzataiba. Itt pedig látunk most egy börtönkolóniát, ahol a börtönnek a személy egyik vezető tudósa végezt tiltott tevékenységet. Tehát azt láthatjuk, hogy itt a 23. században a federáció bolygói közt, pláne mondjuk peremvidéki, vagy elszigetelte világok közt, gyakorlatilag nincsen olyan kapcsolat, mint mondjuk, amit mi így elképzelünk, hogy átugranánk a szomszéd településre egy autóval, vagy akár átsétálunk, hanem itt gyakorlatilag a bolygók között szinte csak tényleg csak a fotta vagy valamilyen űrhajók jelentik a kapcsolatot, meg esetleg egy ilyen szubtéri kommunikációs eszköz, egy ilyen szupernet. Bármi megtörténhet, úgymond a, a föld figyelő tekintetétől rejtve, hogy tényleg egy nagyon laza, nincsen egy olyan központi irányítás, ami állandóan ellenőrizné, hogy most mi történik, mi nem történik. Egyrészt úgymond nekünk történet szempontjából jó, mert bármit el lehet mesélni, hogy itt, itt vagyunk a föderációban, de itt valami gyanús történik, amire a körkapitány vagy bárki mondjuk itt rájön, hogy itt valami baj van, és ezt ki kell vizsgálni. Az az érdekes, hogy igen, hogy Körk, amikor elkezd gyanakodni, ő egyből egy nem csak pszichológiában, de kriminálógiában is jártas szemétké megkojdokitól. És azért, ha mondjuk nagy krimi rajongó, az észrevehető, hogy azért például az ilyen kriminálpszichológiát a különböző bűnügyi filmekbe gyakorlatok, azt mondhatjuk, hogy a 70-es évek végén, a 80-as, 90-es évektől lettek gyakoriak, hogy a ilyen profilozás, meg ehhez hasonló eljárásokat úgy nem nagyon fogad. Adták eleinte, úgymond a tudományos bűnöldözés során, tehát félig meddig Rodenberi megint egy finoman egy kicsit belelátott a jövőbe, hogy igen, nem csak egy pszichológus ké, hanem kriminál pszichológus, aki akár a bűnözőknek a adott esetben egy potenciális bűnöző lelkébe is belelát. Én azt érzem, hogy ez nem lett kellőképpen kihangsúlyozva, nem csak a, a doktornő és kör közötti liaisonra ment rá a hangsúly. Pláne emlékezünk a, a lift, liftnek a jelenetére, hogy azért egy ilyen gyors lift azért nem lenne logikus. Csak akkor, hogyha mondjuk esetleg Adams kicsit megpiszkálta esetleg a sebességét ennek a liftnek, mert azért lehet, hogy valami egy érzékenyebb dolgot kell levinni, ami mondjuk törékeny, annak mondjuk nem tenne jót egy ilyen liften való szállítás. Kriminál és és ugye itt jön majd, majd, hogy ezt a az tehát ő tud olyan mélyre hatolni, hogy gyakorlatilag feltárni a gondolatokat és az emlékeket. Ugye Mekoy szívesen tanulmányozza mindezt, és nagyon izgalmas, hogy itt ahogy a Szfok és megköi együtt dolgoznak, tehát a, ugye, hogy a Fangelderről egyre többet kiderítsenek, tehát használják ugye az adatbázist, akkor Mekoy inkább orvosi úton halad, de ugye megvannak a maga kétségei, amire nem kap választ. És ugye még körkér is, hogy Mekoy részlegén van-e pszichológus vagy klinikai végzettségű. Egyik itt megint nagyon jó belegondolni, hogy egy Körk megkérdezi az orvosi főtisztet, hogy a részlegén van-e ilyen és ilyen szakvégzettségű ember. Tehát ugye itt magunk elé képzeljük, hogy ilyen gyengékedő is ilyen több helyiségre, vagy milyen több szintre, ugye folyosók vannak, és irodák, és különböző végzettségű szakemberek ott ülnek, és laborok vannak, és különböző kutatóterületek. Tehát ezt veti fel körnek az egyetlen egy mondata. De aztán kiderül, hogy egész véletlenül, ugye körk, hát egykori szerelme, vagy éppen egy kalandnak a, a részese volt, ugye, Helen noel el és ez is egy jó kis, ugye itt a spoknak az arckifejezése aztán, tehát ez, ez tényleg páratlan. De visszatérve még egyszer, a, ugye majd nekem az agyegyesítés tetszik, hogy itt legelőször látjuk, de minden eddig ilyen résztesebben, vagy, vagy a későbbekben egyre könnyebben megy, csak megérinti ugye a, nem is tudom hány ponton a fejét, vagy a halántékát az illetőnek az adott vulkán, és akkor ő, már is megtörténik, sőt magával viheti ugye akár egy és gondolatokat is adhat át, ez már ugye a Voyagerben mondja, a már egy egész bonyolult technikát alkalmaz. Ugye ezt e, magyarul néha, hát ugye volt itt, az agyegyesítés az elég kommersz, és e, ez inkább ugye mind meld, az inkább az elme összeolvadás jelenti, ami volt voltaképpen nem beszéltelen, ahogy Spok is mondja, hogy a Fangelderre, meg ő magára sem, azt hiszem ő úgy is érti, hogy még Spokra se veszélytelen ez, de ugye ott meg, nagyon jó, jók lennének azok az adatok, amit fog tud e, kinyerni, és ez úgymond a leghitelesebb. Amit, amit found, Gelder, ugye ott a transzban artikulálatlanul mond, ugye ott szóról szóra hámozzák ki. Tehát tényleg az a, mintha egy kriminálmác epizódot látnál, vagy egy helyszínen, hogy szép tiakra össze a szok, és ugye ott a háttérben az szok, és a megfoly. Tehát nagyon jó az a páros ott, ugye hát Körk meg a akció közepén van. Tehát itt, itt megint nagyon jó helyen vannak a karakterek, és nagyon izgalmasa van megírva az epizód. Tehát egy nyomozás zajlik voltak éppen, és szépen lökük össze a történet, hogy itt, itt nagyon nem sím dolog, és nagyon jó itt például, hogy itt nincs semmilyen. Más módon például elárulva, hogy a a Fangelder kicsoda, tehát megfolya, meg a szokkal együtt tudjuk meg, vagy jövünk rá is nagyon jó, hogy féltem, hogy ott van, mert ugye volt már itt jó pár ilyen epizód, amikor a William Scheppner monológia elárult a utána következő jeleneteknek is a tartalmát. Még itt nagyon gyorsan a szó esett ugye a német címadásról, és ugye itt, hogy ilyen agyszitaként fordítja ugye az egykori fordító, és hogy ez amennyire ez ötletes, annyira aztán ötlettelen később, amikor például ugye költnek vannak ezek a napló bejegyzései, tehát ami miatt az egész epizód megnyomozás nyomozás elindul igazából, vesz az, az hogy, a, hogy az enterprise az már elhagyta a kolóniát, a tantaluszt. Tehát úton van másfelé, és nem is történne semmi sem, ha ugye nincsen a, a Fangelder, aki ugye azt állítja magáról, hogy ő doktor, is valójában ő ugye a egy vezető tudós. Tehát itt, itt volt éppen a, a mccoy -nak az aggodalmai, sőt akkor még ugye nem is derül ki, hogy ő az, a McCoy angodalmai vezetik arra a körköt, gyakorlatilag, hogy eljárjon, mert amúgy a körk itt szokatlanul hát, gyanútlan, tehát nem fog szabott időben, tehát ő simán menne tovább. És uh, itt az a nagyszerű, hogy a... a Megint egy betekintés nyerünk abból a csillagfota úgy működik, hogy a kapitány döntése az, hogy megyünk tovább, és ő megteszi a napló hajónapló bejelzést. És itt van a németben egy rossz fordítás, hogy itt a kapitány naplóát meg a hajónaplót keveri, sőt egyszer a, a törk is ugye megköszön valamit a így videón keresztül is önmagának köszönöm meg, hogy köszönöm Jim, így végeztem, hogy gyakorlatilag önmagát szólítja meg, tehát vannak ilyen nagyon félrefordítások. lényeg az, hogy a Goki doki orvosi naplója az feljagosítja, pontosabban. Kötelezze a kapitányt arra, hogy eljáron és nyomozás folytasson, ugye az orvos ötisztnek a szava, akkor itt már ki nem el, vagy igenis, ha őt valamit gyanúsnak talál, akkor el kell járni abban az ügyben. És így, így szerencsére, hogy a körkék visszatérnek, ugye a, a Tantalusra, ami amikor leszállunk, akkor teljesen úgy néz ki, mint a első epizódban a Delta Vega. Tehát a háttérben látunk egy ilyen gyár épület sort, tehát ilyen tipikusan ilyen ipari létesítményt, mindenféle elvadult sziklák vannak, és tehát egy kutatóépület elől. Tehát ezt, ezt pláne nem úgy néz ki, Mindegy, szanatórium, itt arról van szó, hogy a Matt Pittinget újra, amit ugye egy pillanatra látunk, mindegy, átvezető kép, de ugye ezek nagyon szépen megrajzolt képek, nem tudom, hogy mennyire cserélték le őket a remastered verzióban, tehát mikor egy pillanatban látjuk ott a kolóniát. Teljesen, tehát gyakorlatilag tehát, nem egy új. Húly... Húly... A... Nem, nem. E, illetve ezt, ezt a jelenetet, amit mondasz, itt egy teljesen lecserélt háttér van. Tehát tényleg azt látjuk, hogy a kapitány és a, ugye a Noel doktor nő egy ilyen kültéri lifthez érkezik meg, de azt se látjuk sokáig minden esetre ezt a dilitiú bányát ezt ténylegesen elkicserélték. Így van, mert én még itt a, én az eredeti változtat néztem, és ott még simán azt látom, hogy ott, ott föl is fénylik, hogy ők ott kilépnek, a, ugye bár ők ott. Tehát amikor letransportálnak, akkor érkeznek meg egy olyan lifthez, amilyen lehet látni a transporter subarakat kívülről. De utána már rögtön egy belső jeletet látunk, ahol még szintén látjuk a, a transporter sugarakat, és látjuk, hogy ugye állnak és mennek befelé, és akkor mennek be a, a bizonyos liftbe, és akkor ugye hát Kört és Dr. Helen Noel, hát ő neki kell megragadnia, mert majdnem elesik ugye a lift. Egyébként ezt a részt nagyon jól megcsinálták, mert ugyanolyan kinézetet, vagy ugyanolyan stílusban jelenítették meg ezt, a, ezt az új külső helyszínt, mintha egy ilyen painting lenne. Ugye fölmerült, hogy miért annyira komplexa ez a spoknak a megközelítése a később látott agyegyesítésekhez képest. Hát, hogyha egy utólag magyarázatot akarnánk találni, akkor lehetséges az, hogy ennek a drága jó embernek, aki ugye elszökött onnan lentről, ennek már annyira össze vannak keverve a, az agyában a dolgok, hogy talán valamivel bonyolultabb rendet trendet tennie spoknak is, de hát ez már lehet, hogy egy ilyen erőltetett megközelítése ennek a, ennek a kérdésnek. És Dave említetted, hogy itt a Discovery-vel konkrétan összefüggésbe hozható ez az epizód. Ez itt a felszínen derül ki, hogy miért. Egészen konkrétan én a Léte című epizódra gondoltam, hogy szintén egy elfolytott gondolatról van szó, hogy a szarek esetében ráadásul ott a Léte név, az fölmerül, hogy léte nem esetleg dr. Kornver lenne, pontosabban Kornver admirális, aki ugye Klingon fogságba esett, és akkor még ugye azt hittük, hogy ő Klingon fogságban is marad, és később ott talán megőrül, és erre a büntetőtelepre kerül, és ott láthatunk, most ebben az epizódban láttunk egy léte nevű egykori elítéltet, aki később ápoló lett. És, és is ez, ez tök léte, jó. Ez admirális. tök jó lenne, mert ebben az epizódban valami olyasmit mondanak, hogy ez valami elviselhetetlenül Hatalmas, nagy bűnt követett el, amit vissza akar magában szorítani, el akarja nyomni ezeket a tapasztalatokat. Csak nem arra gondolnak a készítők, hogy itt a, az admiralitásban elkövetett baklövéseket szeretné kezeltetni ez a, a Cornwall admirális. Még mindig lehet egyébként ő belőle, tehát még a jövő előtte áll, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz kormányadmirális sorsa, tehát még életben van, és, és akár ide is eljuthat a néhány év múlva. Hát akkor mi már látjuk, hogy hova jut. Még ott az esítésre, ugye, Spock valamilyen idegi nyomásváltozásról beszél, érintésről, illetve megmekkor, hogy hogy ez nem hipnózis, tehát ő neki nem lesz semmilyen baja, tehát nyugodtan ott maradhat a, a helyiségben az, a látogatószóladás alatt, ugye ez egy ősi vulkáni módszer, és ugye mekkor rá is beszél, Spockot. Egyébként más korom, hogy még aggodalmaskodik, hogy ez és ez túl veszélyes. Mert az orvosok ugye ilyet nem engednek, lásd, a voyagernek nek a holodokja, állandóan megpróbálnak akadályozni túlokot, hogy mindenféle vulkáni elme szavadásokat hajtson végre. Janeway kapitán ugye fejfelső panaszkodik, viszont itt ugye Jim Költ nagy bajban van. Tehát itt, itt, itt már jön, hogy a Triumvirátus, hogy az egyik tagja bajban mondalent, a, ugye, akkor már szerintem az erőtér miatt ugye nem tudják ott figyelmeztetni, tehát ott, ott a nagyon bízik abban, hogy ez akármilyen fókusz-fókusz működik, és nem is mondja egyébként, hogy ez fókusz tehát itt, itt azért pontos látni, hogy ennek komolysága végig ott van, az a rákészülés. Aztán később ez a, megint a német címen hogy ez az agyszita vagy agyrosta. Amikor ugye a memória kitörlésről beszél a most nem is tudom, a léte, beszél ott arról, hogy ott a más gondolatokkal lett feltöltve. Tehát emiatt úgymond a ürességnek egy ilyen szivacsa, vagy nem tudom mondta, ami gyakorlatilag olyan fájdalmat okoz. Nekem hát a Rejtély című sorozatú teszem be, ahol a, hát a spoiler, spoiler, de ott ugye Leonard Nimoy egyébként egész veletlenül Leonard Nimoy játszotta egyik fontos emblematikus szereplőt, aki vissza visszavisszatér a sorozatban, egy zseniális kutató, egy, egy hatalmas cégbirodalomnak az alapítő, ahol azért folytak a részeken kutatások is, amelyik nem egészen túlszárnyálták a tudományt, meg az erkölcsi határokat is. A lényeg az, hogy a főhős ugye a, Walter Bishop, hát, mivel túl sokat trót és vonhatáteretekre eljutott, ezért az agyának bizonyos szövetét áthajították, és más emberekbe ültették, akik emiatt megőrültek. Most ez kicsit röviden, ennyi, és őnek is egy ilyen, hát ilyen tudatosasásos állapot lett egyéb, és amikor visszaültették ezeket a szöveteket, úgymond emlékeket is, akkor hirtelen egy egészséges mentalitású személyé változott. Tehát hogy ez a gép is most a mennyire úgy van ábrázolva, vagy nehéz elhinni, hogy egy sugár segítségével tud gyakorlatilag koncentráltan akár kriminális gondolatokat, vagy emléket törölni. hogy a körtnek például néhány perces emléket törni. Hát ő nem emlékszik már, hogy betekült a gébe, és parancsot adott a, nem tudom a sugár elindítására. Tehát ennyire célirányosan lehet használni. Nekem még a Voyager epizódot eszembe, amelyben ugye erőszakos, az a Mari bolygó, ahol ugye kiirtottak minden erőszakos gondolatot, mert amúgy telepatikus hajról van szó, és akkor ott gyakorlatilag mindenki békében élne, de egyszer csak ilyen hirtelen elkezdenek ilyen idősnénék és később támadni a piacon, és kiderül, hogy gyakorlatilag a Torresnek egyetlen egy ilyen apró erőszakos gondolat, hogy valaki rálépett a lábára egyébként szó szerint, megröpte valaki, az úgy elkezdett burjánzani, és mint egy ilyen sötét gondolat elkezdett terjedni, pontosabban elkezdték terjeszteni, forgalmazni a Belana Torres, ugye a hős nőnk, hát erőszakos gondolatát. És ezt aztán ugye pont a túvok jön rá, amikor egyesítést hajt végre az egyik Mari térkival, hogy hoppá, itt a torres nagynak a, a gondolatát terjesztik tovább, azért mert ugye úgy, mint ahogy manapság, hogy horrorfilmet kölcsözzünk ki a nem tudom, a, vagy nézünk a tévében, de akkor, csak a kialakult egy ilyen vágyakozás, hogy a, a sötét gondolatok iránt. Tehát nagyon izgalmas ez, ez a terület, és itt ez az epizód is csak egy ö, aspektusban érintette, de nagyon, ö, nagyon izgalmasan. Létével kapcsolatban, hogy tényleg nagyon sok összeesküvés elmélet látott napjai, hogy valószínűleg ő konveradmirális, esetleg aki bűnöket követett el, de viszont itt lété arra utalt a magyar szinkromba, hogy az, aki ellenő hibát követett el, vagy akit megölt, ott az már nem él. Tehát egy személyről beszél, nem az, hogy bűnöket követett el másokkal szemben, csak egy embert ölt meg. Lehet, hogy brutálisan, lehet, hogy itt arról van szó. Tehát itt nem egy tömeggyilkosról van szó, hanem itt valaki, én arra gondolok, hogy vagy hideg, valószínűleg hideg, vérelőrt meg valakit, mert hát az egy egy lelki állapotból még meg is értik, azt nem küldik börtönkolóniára, tehát lehet, hogy itt egy, annak idején egy hidegére követ egy gyilkosság, amit most már így a, lehet a gép segítségével itt már tud úgymond higgatlan, tárgyilagosan egy bizonyos távolságból szemlélni azt a tettet, amit ő elkövetett. Az vicces, hogy amikor a körk és a nő próbálgatják ezt a idegsemlegesítő berendezést, mert miért ne, kipróbálják ugye a kedvéért. akkor először tényleg csak ilyen ártalmatlan dolgokat ültet be körknek a fejébe, hogy legyen éhes mondjuk. De rögtön a második vagy harmadik gondolat az arra a bizonyos karácsony estére utalna vissza, és itt kíváncsi lettem volna, hogy mit szól ehhez a körk, és hogyha nem jönnek, akkor be a doktor edemszék. A akkor, akkor meg is tudtuk volna, hogy hogyan fogadta volna, ezt az emléket. Egyébként érdekes, hogy utalást hallunk a karácsonyra. Ugye talán ez az egyetlen egy utalás a Nemzedékek című mozifilmen kívül, amikor a karácsonyról is hallhatunk. Már ugye karácsonyi díszleteket és mindenféle karácsonyi körülményt azt, azt nem láthatunk. Itt a körkfejébe fejébe ültetett gondolatban mindössze annyi történik, hogy Körk leveszi a lábáról a doktornőt és beviszi őt a szobájába. Ezt eredetileg a doktornőnek a szerepét azt a, a Janice Rand kapta volna meg. Ekkora már neki sajnos folyamatban volt a kiírása, mármint a színésznőt elbocsátották, ugye rész lee mert a készítők visszariadtak attól, hogy itt elkezdjen kialakulni valami szorosabb szál a Körk kapitány és a Rend segédtiszt között, mert hát hogy néz az ki, hogy ők így szeretik egymást, aztán a Körk elmegy valamelyik bolygóra, és ott, ott nem tud összejönni egy nő, övel meg nem tud ilyen, ilyen románcokba belekeveredni, mert a, a hajón ott, ott fogja várni őt a segédtiszt. Szóval azt mondták a készítők, hogy ez így nem fog menni, ezért elkezdték kiírni szegény Grace -nek a karakterét. És ez abban nyilvánult meg, hogy ebben a, ebben a részben őt már egy egybe le is cserélték Dr. Helen Noelre, akit egyébként a káprázatosan gyönyörű Marianna Hill testesít meg. Itt nagyon érdekes az a szugesszió, amit ö, a, a körtnek a Helen hát, belesugároz. Ugye itt arról van szó, hogy itt a, tehát ugye a gépnek a működését hát nagyon egyszerű, hát miközben törnünk emlékeket, ugye be is ültetünk, ugye itt erről szól ez az egész szivacs hasonlat is például. És ezzel hát gyakorlatilag a urai vagyunk a másiknak. Most most belegondolunk, ezt tömeges szivózusra használni, tehát egy egész háborúkat lehet megvívni, hogy például emlékeztet, manipulálunk, illetve gondolatokat, vagy éppen vágyakat. És ezért jó ez a dagger of the mind. Ugye most közben után néztem, hogy a Macbeth másik felvonásában van ez a dagger. Ugye ez a a, a tőr, ugye, és for art, to, but the of the mind for tehát, hogy csupán lelkitőr volnál, üres képzelődés mert a tüzes agyvelő vetít ki. Tehát nem jó, ugye, a szabolőrinc szélefordítás, és ö, hát erről van szó, hogy a kivetítésnek van valami, hát alapja. Tehát, hogy körk és nem tudjuk, hogy mi történt a Hellennel azon a karácsony partin, hiszen itt végig, ugye mi is újra végignézzük azt a beültetett emléket, amit aztán a körk az valósnak érzik el. Ugye ez az emlékbeültetés, amit ugye, hát gondoljunk például a Schwarzenegger féle filmre, a Totárikóra, van egy új feldolgozása, egyébként az se rossz, ott, hogy ott is arról van szó, hogy miért kéne elutaznom a Marsra? Miért kéne elmennünk a Marsra, amikor Belénk is ültethetik azt, hogy ott voltunk a Marson, és kalandokat éltünk meg, és aztán a végén nem tudjuk, hogy az emléke, éljük át, az, az, azok az emlékeink valósak-e, mint hogy a, ugye az emlékeink való reflexió is, is változik. Tehát ugyanarra az eseményre mondjuk egy, egy gyerekkori, de már ugye aktívan, tudatosabban mondjuk egy iskoláskori emlékre visszagondolva, mindig más és más, hogy idézzük fel, vagy dolgozzuk fel. De korom már egészen más volt. amikor például a álcámelykor, vagy egyáltalán az időskori felhigyenség okait vizsgálják, akkor például ugye mindig arra hivatkoznak, hogy az egyik legfontosabb kiváltó oka az, hogy nincs megújítva és felfrissítve az emlék, és az agy egyre lejjebb dobja. ugye? ki látta az agymonók című rajzfilmet, én ajánlom felnőtteknek is, nagyon-nagyon jó rajzfilm. Ott láthatjuk, hogy bedobják például rossz emléket, így nem is tudom, mire, ott tényleg is vizuálisan is, sokan, sötét völgybe, vagy nem tudom, hol vannak. De ugyanakkor bizonyos szempontból arra is szükségünk lehet. Na most itt az emlék az ak akkora ura lehet a másik aki emléket tud manipulálni, hiszen itt a, a beültetett emlék szerint, amit aztán később ugye az edems felerősít, és nagyon durván, hogy gyakorlatilag a kör őrülten szerelmes volt a helembe és mindent megtenne, érte? És az elvesztésétől való féllen miatt, tehát ő, tehát gyakorlatilag ez tényleg már a, a hipnózis, ugye, amivel ugye, manipulálhatunk, és olyan vacsolát tehetünk rá valakit, amire ugye nem lenne képes. Tehát ezzel játszik, hogy ez az egész Epizód, ugye, de ennek komoly ugye kutatásai voltak, hiszen a, a Hidegháború idején is az elfajta hadviselés is, mint egy kutatási terület volt. Tehát hogy hogyan tudunk például minél kevesebb fizikai veszteséggel úgy háborúkat megvívni, hogy például e, tudatok mosunk le lásd valamilyen amit ami csupán a látás manipulálja, vagy halucinációkat okoz, vagy e, emlékezetkiesülést érzékvesztést, tehát, tehát ezek csak ugye most itt, itt, ugye egy gépről van szó, ami ugye körkörös szinte önként belepekszik és elkezd kísérletezni, ott a helyen, tehát ez nem egy panáthatlan játék, amiket ők ott folytatnak, És látja, látszik egy kicsik kábálkodta azok az emberek. Ugyek látja, hogy körk is ilyen, hát ilyen lett az arca. Aztán ugye suggerálja, hogy, hogy ő most téhes körk, akkor rögtön egy-egy egy, -egy, egy konyháta és teljeséget. tehát az érség érzet, hogyha tudjuk, hát pablo reflexként is tudjuk manipulálni, nem még nem még, hogy ugye még bejebb hatalunk nagyon jó. Hát és aztán persze ugye az akció rész, amikor ugye ez fog és a végén akcióban is és megjelenik, tehát az mind hozzátartozik az eredeti hogy van -e nagyon komoly, komoly gondolati tartalom, ami nagyon el lehet gondolkozni, de az fel van dúsítva azért. Tehát, uh, nyilván itt ugye a, a doktor Noelnek a szépség az, hogy körköt meg a nézőket is uh, hát leveszi a lábáról, és hát ő itt komoly akcióban van. Tehát ugye egy cellőzőkön uh, mászik át, és hát ugye bizony igen, látványos jelenetekben vesz részt, Tehát szerintem egy hálás uh, szerepet kapott ez a gyönyörű színésznő. Körköt egyébként szemmel láthatólag rendkívüli módon érdekli ez, a, ez az egész környezet, meg maga a berendezés, hiszen mielőtt még elkezdenek vele játszani, ugye ő kicsit úgy, mint a kalámbó, így vissza-vissza fordul, hogy, hogy mi történik itt, mire jó ez, hogy működik, tehát így kicsit így a nyakára jár ugye a doktor adams meg annak a kollégának, aki ott kezeli ezt az egészet. Után David említetted az epizódnak a végét, ott szerintem ehhez a, az egészhez nagyon jó díszleteket, hoztak létre. Kicsit emlékeztet az androidos részre, a kipótóhat egy ember című epizódra, ott is ilyen, ilyen barlangnak a falait Láthattuk, tulajdonképpen. De tetszik ez az egész energiállátás, hogy létrehoztak hozzá külön ilyen paneleket, konzolokat, szekrényeket, meg nagy karokat, amiket meg lehet húzni. És amiről szintén említést tettél itt a szellőző járat, hát azt is meg kellett építeni, természetesen, hogy a Helen Noel nő az így a Die Hard filmekhez hasonlóan be tudjon hatolni ebbe az egész rendszerbe. Úgyhogy ez az egész szerintem eléggé dicséretesre sikerült. És hát azért egy alaptörvény uh, ugye, hogyha szervészőben mászunk, akkor nem innyi szoknyába menjünk, de hát a, úgy tűnik az orvosi egyenruhák nem tettek kivételt, ugye a fétpek esetében szigorú volt szabványos, még a hölgyeknél ugye a miniblén is minib, ugye szoknál kis egyenruhák voltak. Hát, hát úgyis csak körk ott, ő volt ő ott, ő, ő meg már látott ő mindent. <gül> tudjuk. Nem tudjuk, hogy volt, hogy éppen mi, mi zajlott le Körk és Helen között valójában a karácsonyi parkint tehát Körk ugye levette a lábáról, de tényleg a kabinyába vitte, és nem vette észre őket senki. Én szerintem nem, én ezt nem tartom biztosnak, tehát ezt a Helen szuggerálta belé, mert Körk akármennyire is laza a nőkkel, de azért szerintem ott pláne hát a, a Jenny szerendet is csak ugye abban a vadállapotában, ugye a jobbik íjétől megfosztva próbálta leteperni, tehát itt, itt, itt szerintem ő ettől visszafogottabb volt. Valami azért mert ott a transporter dobogón, ott a kör kifejezetten zavarban van. Tehát lehet, hogy nem volt annyira hangsúlyos ez az egész, mint ahogyan a doktornő azt beleültette a körknek a fejébe, de azért, azért egy ártalmatlan dolognál mégiscsak többenek tűnik ez a kaland. Hát sajnos ilyen karácsonyi partikat nem nagyon láttunk. Egyáltalán, hogy a karácsony említése az is, ugye mondhatjuk, hogy a rudemberi elképzése szerint azért eltűntek, ugye a vallásos hagyományokra alapuló ünnepek, de attól még persze a karácsony, az, az nyilván, hogy vannak utalások. És hogy itt egy parti mit történik, itt megint ki van vetítve, hogy egy, egy vállalati céges bulin mi történhetnek, de megint ugye a, ugyanazt gondolhatjuk, hogy a, a, az akkori, ahogy ugye a Janice rendel szemben is, hogy egy úgymond burkoltan, akár még egy elvárás is volt, hogy egy kapitánt a szépen újdmond a a elosztott csinos hölgyeknek, míg ugye ma meg már teljesen, teljesen lemerevelett ez, ez a kérdés, és még csak bokon és nem szabad, mert már is bajunk származhat belőle. Jobban körkre, és nem fordítva, hogy lehet kör, ezért pirónkodott úgymond a transzport Mert ebben nem gondoltunk bele, mert nem kör ültette az agyába ezeket a gondolatokat, hanem épensége Helen doktornő ültette körkagyába, hogy mint aki azt mondja, hogy, hogy igen, hogy most fusson a kapitánya után, ne ő fusson a kapitány után. Nem. Ez is egy lehetőség. Igen. A harmadik század, tehát nem muszáj a férfinok udvarolni. Mit gondoltok, hogy amit itt látunk? Ez a javító intézet? Lehetséges, hogy ez lesz a börtönöknek a jövője. Ja a Dr. Adamsnek az a koncepciója, hogy nincs szükség rácsokra, nincsen szükség ilyen mostoha körülményekre, hiszen az emberek így így gyakorlatilag teljesen jó útra terelhetők. Végül is többször megpróbálkoztak már ilyen, nem mindenki esetében működne szerintem, mert azért tudjuk jól, azért a, bűnöző, a bűnözői hajlam az nagyon összetett. Van, van, akinél beválik, van, akinél nem. Hogy mondjuk egy ilyen börtönkolónia, Úgymond egy Isten háta mögötti világon berendezve, ahol úgymond a elítéltek mondjuk sokkal szabadabban vannak, mint a manapság ezekben a túlzsú börtönökbe, ahon gyakorlatilag a bandák, szinte majd, hogy nem a börtönőket is meg tudják, meg tudják félemlíteni. Hát ez félig meddig. tulajdonképpen itt visszanyúltunk a régi börtönkolóniákra. Emlékezünk, az Ausztrália és börtönkolóniaként kezdte, meg voltak börtönhajók, börtönszigetek, tehát. Valamilyen szinten egy lehetőség, de egy kifelé terjeszkedő civilizációban, úgymond határtaranté van, van hova terjeszkedni, hogy mindig van újabb bolygó, ahova névfelesleg. Tehát nincs olyan nagy zsúfoltság, ahol automatikusan azért a bűnözés is azért megnövekszik, ahol mondjuk sok ember van egymáshoz összezsúfolva. zsúfolva. Enne ráció, de hangsúlyoznám azért ez sem egy csodaszér, tehát nem mindenre ad megoldást. Ez nagyon érdekes elképzelést, ugyanakkor itt szerintem ennél az epizódnál azért vele kell gondolnunk, hogy ha amennyiben a kriminális viselkedést egyfajta lelki szikai betegségként tekintjük, és annak a gyógyítására alakítjuk át mondjuk a, a, a börtönöket, amik egyébként mindenképpen hát nevelő intézmények is lennének, de ugye akkor, tehát meddig mehetünk el az ilyen, az ember destruktív hajlamainak a kiirtásában Tehát meddig Lásd, hogy, amikor a körk ugye ketté vált, ugye, Transzportér baleset során, és ugye ő neki az, pont az agresszíve eltűntés ugye maradt a a gyengébb égnyem, mert mindenképpen gyengébb lett. Tehát, hogy az agresszivitás kírtása mennyit jelent, és mennyire ez úzza szét ugye, a páciensnek vagy az elítéltnek a, a személyiségét, tehát milyen mellékhatások vannak. Ugye itt az Eremszeg a kisebbre pont erre hívja fel a figyelmet, hogy ez sem megoldás. Tehát megint ugye nagyszerűen rávilágít arra, hogy Jaj, de jó, 200 év múlva már ilyen is lesz, hogy a börtönök már szanatóriumok, a kört is hátradől, és a meghajdokinak mondja, hogy ugyan már, most telep már egyáltalán nem olyan, mint régen, már nincsenek rácsok sem. És akkor a néző is hátradől, hogy újra de szuper, akkor megint kipipálunk egy dolgot, hogy a Star az megint megjósolt egy nagyon klassz dolgot, amire jó lenne, ha így működne. És akkor már is ott van a probléma, igaz, hogy az Edemsznek az nek a, egyébként őnek a motiváció aztán végig nem nagyon derülnek ki, akkor, hogy ő is, ő is ugye, tehát itt, itt gyakorlatilag ő nagyon hamar, Elveszíti a hitelességét. De ő is egy ilyen rossz fiú lesz, aki, aki nem nagyon tudunk meg a motivációról túl sok dolgot. Hát itt is, ugye megint az a krisés lezárás, hogy őt ugye saját berendezése megöli, egész egy kicsit túl könnyűszerrel. szerel. Tehát megválasztottom, vagy nyitottam marad a kérdés, hogy akkor ő vele mi lett volna, hogyha a háttérben volt, és egyáltalán, ott őt például, aki ugye visszajött a, a hatalmával és a tudománynak a, a lehetősége vele mi lett volna. Hát ez a gonosz tudós, ez még föl fog bukkanni azért, és végig ott lesz a. Sztátrek sorosztva ott fog kísérteni, pont azért, hogy ugye fölhívja a figyelmet, hogy bármilyen elképzelésünk van a jövőről, ugye, még ha teljesen utopisztikus is, de emberi alapvetően azért egy pozitív jövőt jósol az emberiségnek, annak mindig ott lesznek az árnyoldalai. És ez így, így nagyszerűen a helyén van. Tehát látjuk, hogy igen, van lehetőség arra, hogy szerint módon például megváltoztassuk, például eltöröljünk. Például mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a rehabilitáció része az, hogy az elkövetőnek kitörjük az elméjéből a, a tettet. Tehát ez Ezáltal gyakorlatilag úgy, úgy rehabilitáljuk, hogy teljességgel felmentjük és, és semlegesítjük. És így gyakorlatilag a teljes feloldozás megkapja. Mert ha már nem emlékszik rá, akkor ugye nem lesz büntetés sem. Tehát hiába, hogy leüli mondjuk a börtönben azt a büntetést, de utána még úgy szabadul, hogy az tettet követően ott a büntarat hiába, hogy jó utat Most ha viszont azt is kiírtjuk, akkor, akkor mármint az eredeti emlékét a tettőnek, akkor gyakorlatilag kiírhatjuk a, a magvát, úgymond a rossz cselekedetének. Hát ez egyfajta feloldozás és hogy ezt majd fizikai eszközzel, meg ilyen manipulációval lehet -e megoldani, vagy pedig ilyen pszichológusoknak a hadával. Tipikus Star Trek toposzról van szó, általában isteneket látunk felemelkedni és elbukni, de az is egy gyakori verziója ennek a Star Trekben, hogy szimplán csak hatalmas nagy szaktekintélyeket látunk, ahogy teljesen rossz útra tévednek, és aztán jönnek körkék, és ráébreztik, hogy mennyire nincs ez így rendben. Ahogy mondtad, Dave, is itt Általában őrült tudósokról van szó. visszaemlékezhetünk nemrég dr. Corbyról, beszéltünk az előző adásunkban, most itt van dr. Adams, de lesz majd ugye dr. Daystrom a második évadban. Tehát ők mind nagyon ingoványos. Ösvényekre fognak majd tévedni. Itt ugye mindig valamilyen ténylegesen kiemelkedő elmével találkozunk. Itt a dr. Helen Noel rendszeresen a körkkel szembe is fordul, tehát ő nem ismeri megkérdőjelezni a Dr. Edemsznek a szaktekintéjét, mert ő akkor a név a szakmában, hogy automatikusan eliszi, hogy hát ő nem, nem csinálhat itt hülyeséget. Itt minden, ami működik, az, az teljesen jó úgy, ahogy van. Ahogy mondtuk már nagyon tartalmas az epizód poénok is vannak, akció is van, vendégszereplőkből sincsen hiány. Ebben a tekintetben én azt mondanám, hogy ez egy erős 10-ből 9, bár a történetet azt, azt említettük, hogy nem nagyon látjuk tisztán a motivációkat, tételezzük föl, hogy ez a doktor Adams ez egyszerűen csak egy őrült, ebben az esetben nem kell racionálisan felépíteni ezt a hátteret, hát aki ezt el tudja fogadni, az, az jó, merő hátra tud dőlni, és akkor élvezi az epizódot, aki meg nem az, annak egy kicsit nehezebb lesz, de én azt az egy dolgot minden esetre biztosra kijelenthetem, hogy ha mondjuk egy olyan embernek kell bemutatni a Star Trek-et, aki azelőtt még nem látta, akkor szerintem ez egy, ez egy remek lehetőség, hogy, hogy ezzel kezdje el, vagy ez legyen az első olyan rész, ha mindenképpen az eredeti sorozatot kívánja megnézni. Én azt mondanám, hogy teljesen nyugodtan kezdje az igazságírtó géppel. Már a második ö, ilyen típusú epizódot láthatjuk, tehát azt mondom, hogy ezt érdekes megnézni, mert tulajdonképpen jót akarna ez az ember, csak valahol mindig félesiklik. Mindig ez, hogy egy jó szándékból valahol kislépésekkel eljutunk egy olyan, olyan határig eljut egy ez az illető, megint egy tudós, ahonnan amikor átlép, már nincsen vissza már gyakorlatilag mindent, mindent megtesz gátlások nélkül. Ez az epizód emiatt is tulajdonképpen szerintem az egyik csúcsa a Star mert megmutatja, hogy milyen magasról, milyen mélyre lehet leesni? Én is nagyon magasra értékelem, tehát egy emlékeztes és újranézős epizód, ami, amit fölvettünk ugye nyugodtan arra a listára is, ami ajánlásként Star Trek eredeti sorozat világában még nem sokat próbál bevezetni, tehát mint téma felvetés, ez teljességgel tehát mind a mai napig egy nagyon eladható téma. Nagyon, nagyon jó lenne egyébként. Itt az eredeti sorozat nagyon kényelmesen, főleg, hogy 30 epizódos első évadban, tehát ez, ez, ez hihetetlen, hogy mennyi sok kedvenc, meg erős epizód ért bele. és még hol vagyunk, tehát hol vagyunk, még még mindig vannak előttünk olyanok, amik nagyon emblematikus részek, tehát nagyon jó, hogy ezeket most újra nézve ugyanazokat mondatokat fogalmazza meg az ember, hogy az Enterprise-ban legtöbbször későn érkezik valahova, ahol valaki elkezdett visszaélni a tudományal vagy a hatalmával, akár jó szándékkal is, egy olyan teóriát követve, ami ugye nem volt megfelelő kontroll alatt. Kibontakozunk előttünk, hogy a tudománynak mindig Valamilyen módon felügyelet és kontroll kell. Tehát amikor most ugye magánkézbe lévő cégek veszik át mondjuk például lassan az űrkutatást, is, ugye a erősebb kontroll alatt lévő állami, akár az űrkutatás vagy a tudomány az, az a látszik, akkor ugye megkérdezzük, hogy a, ennek az ellenőrzése. Tehát például, amikor majd magánbörtönök lesznek, és ott ilyen módszereket alkalmazhatnak, mert nincs olyan állami kontroll, akkor hogyan alakul át a társadalom? Tehát van is egy ilyen jövőkép, ami ugye úgy vázol fel egy disztapikus jövőt, hogy nem omlik össze a társadalom vagy a civilizáció, hanem nagyon is ugye ez a tiforosodás az urbánus környezet fog még erőteljesebb lenni. Tehát úgymond ilyen intézmények, mint ez a ez büntetőtelep, vagy, vagy gyárak, vagy ipari nagyhatalmak, azok fogják mandalakítani a társadalmat, és akkor, ha ő génteknógiát használ, akkor azt szabadon használhatja. Hát olyan erős befolyásra lesz. Hogy hát mondja, eltűnik az a társadalmi, vagy morális kontroll, amit most még ugye mindenféle ellenőrző szervezetek képviselnek. Hát lásd itt is, most például a csillagfotának. Akár mondhatta volna körk a legelső napról bejegyzésben, hogy feladatunk a Tantalusz büntetőtelepnek a éves elnőrzése. egyébként csak ilyen anyagcseréről van szó, tehát ilyen pont a szempont a transportálásnál lesugárzás is van, ugye? És fölsugárzás is. De azt is így vihetetlen ez Ja, a fölsugárzás is van, még lentről fölfelé jön anyag hát akkor jaj, ilyen sugározduk csak fel, tehát ez a teljes lazaság, tehát hiába vannak ott őketten a transportáliségben, hát erről már beszéltünk, hogy ezek ugye mulatságos dolgok és sokszor nagyon jó meg vannak alapozva, hogy hogy működik egy hajónak, a, meg a csillagkortának a napi rutinja, máskor meg vannak kicsit kopiasan, de összességében tényleg egy, egy minőség és egy markáns epizód az első évadban, ezt újra nézésre bármikor elővetjük. Az impulzus Podcast nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy epizódonként dolgozzuk fel a Star Trek Kánont. Most éppen az eredeti sorozat első évadánál tartunk. Ebben a küldetésben pedig rendíthetetlen harcos társaim Dév és Attila, akik teljes erőbedobással vesznek részt az epizódok újranézésében hétről hétre. Hát az eheti epizód kitárgyalásával végeztünk. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmét. Ne felejtjétek, hogy június 30-án a Volt 51-ben találkozhatunk. Szekerek megbízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Ajánló következik. Műsorunkat a Volt 51 Gamer Bárban rögzítettük. Budapest, 6. kerület, Ó utca 51. Néhány percre az oktogontól. Együttműködő partnerünk a Denzefem. Az emtv.hu bemutatja.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 A média zabálók következő vendége Lángbalázs, akivel itt ülünk a volt 51 Gamer Barban. Hogy kerültél ide? Hogy, hogy lettél színész? Hogy kerültél be a szinkronba? Ide úgy kerültem, hogy szóltál, hogy itt vesszük fel. Golla! Mit mondjak róla? Ez is egy ajándék volt. Ezzel valahogy nagyon, nagyon azonosítanak téged. Golla magyar hangja, Lángbalázs tehát... Igen, ez, ez nagyon gyakran lehel. Ez egy ilyen állandó jelzőlet, lett, mint az eposzoknál. De ez egy jó leső dolog. Az emtv.hu havonta megjelenő médiazabálók című műsorát keresd a médiaszabáló.block.hu oldalon, valamint a hónap első péntekén este 10 órától a Denzefen műsorán. Ajánlót hallhattatok!